Розділ 27. Події розгортаються блискавично. Невже один з невідомих – вона? Не може бути. Він хоче вкрасти її. Ми поспішаємо на допомогу. Асса. Цікава штука людський організм. То він ледве дише, тане як свічечка, людина голови підвести не може. А то раптом – Звідки сили беруться? Починає міцніти і бадьорішити з кожною годиною. І ви знаєте, що я подумав? Я подумав, що, мабуть, усе-таки головне для видужання організму – це бажання видужити, мета бути здоровим. Коли є велике, жагуче бажання, і ти всіма силами прагнеш до цієї мети, прагнеш бути здоровим, ти обов'язково і дуже швидко видужаєш. Я в цьому переконався на собі. Після нашої відвертої розмови з Павлушою я одразу почав видужувати швидкими темпами. Їв я тепер як молотник, по двійні порції. Медичка якось сказала, хворим слід їсти головним чином те, що їм хочеться. Організм мудрий, він сам підказує, що йому треба. Слава Богу, мені хотілося їсти все, що давали. Але одного разу я хитро глянув на діда і сказав, «Діду, мій мудрий організм підказує, що йому треба морозива!» Дідка хикнув і відповів. «Куми Андрею, не будь свинею! Тільки з лихоманки видріпався і знову хочеш! Скажи своєму організмові, що він не мудрий, а дурний, якщо таке тобі підказує. Зовсім видужаєш, тоді їстимеш!» Це ще більше додало мені бажання швидше видужати. Ви ж знаєте, як я люблю морозиво. На третій день після нашої з Павлушою розмови медичка послухала мене своїм лоскотним холодним вухом, помацала мою ногу і сказала, «Можеш потроху виходити, але дуже не бігай, бо знову застудися». Як же то приємно замість стелі бачити над головою бездонно голубе небо і дихати свіжим вітром, що лоскочит обі шкіру ніжним дотиком, і чути, як привітно шипоче листя на деревах» і відчувати під ногами пружну землю, і чипуляти вулицею без усякої навіть мети, і усміхатися без причини, просто тому, що світить сонце, що моркоче на призбі кіт, що рохкає у калюжі свиня, що життя прекрасне. І хоч ішов я повторюю без усякої мети, просто так, трохи пройтися, бо далекі прогулянки мені ще були строго-настрого заборонені, та ноги самі повели мене в бік вулиці Гагаріна. А мені ж на вулицю Гагаріна медичка навіть носа показувати не дозволила. Я знаю, всі зараз там дружно працюють і тобі закортить, мовила вона. Так от, якщо я тебе там побачу, то просто при всіх візьму за вухо і поведу додому. Я добре знав, що медичка – жінка серйозна і слів на вітер не кидає. Але я нічого не міг зробити своїми ногами. Правда, я йшов не прямою дорогою, а робив добрячий гак. Бо спершу мусив вже таки глянути на ту щоглу біля школи. Як ви думаєте? А що як там? Хоча ми з Павлушою, звичайно, домовилися, що він уважно стежить за щоглою, кілька разів у день дивиться на неї і мені доповідає. Але що як він запрацювався і... На щоглі сиділа сорока і легковажно струшувала довгим хвостом. Побачивши мене, знялася і полетіла. Ніякого прапорця не було. Тепер я міг спокійно чіпуляти по вулиці Гагаріна. Ще здалеку я почув веселу музику будівництва. Дзвінко цюкали сокири, лонко перестукували молотки, і голосисто виспівувала циркулярка, яку притягли з колгоспної столярні і поставили під нашвидкуруч збитим навісом біля електричного стовпа. І вся вулиця смолисто пахла свіжою стружкою. Це навколо гуло й мурашилося. Туди-сюди снивугали люди, несучи дошки, колоди, різне причандалля. Здебільшого то були молоді, гиряво стрижені здорові парубки, голі до пояса. Лише по зелених штанях і чоботях можна було впізнати, що то солдати. На підручних роботах у них були наші хлопці й дівчатка. Оно й Вася Деркач, і Стьопа Карафолька, і Вова Маруня. Та й Павлуша десь там, мабуть, ремонтували хати. Латали повітки, ставили нові тини паркан. І працювалося їм видно весело, з насолодою хтось співав, хтось насвистував, хтось жарти відпускав і враз вибухав дружній регіт. Я став на розі за криницею з дашком і тільки заздро позирав на цю веселу гамірливу метушню. Позирав і ховався за криницю. Не хотів, щоб мене бачили зараз тут коли я не можу разом з ними, то навіщо? І раптом почув радісно голосу. О, ти вже видужав? Поздравляю! Позад мене стояла з відром у руках грибенючка і привітно усміхалася. Я почервонів і насупився. Отже ж, і треба ж, щоб саме вона мене побачила. Дякую, буркнув я і не озираючись пішов геть. Увечері я почав наступ на батьків. От, тягнув я, скривившись, як середа на п'ятницю. Скільки ще мучитимуся? Я вже зовсім здоровий, а мені нічого не дозволяють. Так я захирію і зовсім гигну. Я не можу більше. Ну, діду, ну ви ж наймудріший, ну поясніть їм, що я вже зовсім-зовсім здоровий. Мені довго доводили, що я дурний, що я сам не розумію, який я був хворий, що краще зайвий день витримати, ніж потім знову лежати. І невже я дурний цього не розумію? Словом, наша дискусія велася в одній площині. Я доводив, що вони ж розумні і мусять мене зрозуміти, а вони казали, що я дурний і нічого не розумію. Нарешті матері набридло, і вона сказала. Ну, гаразд, домовимося так. Завтра, останній день, ти ще побудеш на карантині, а післязавтра, як усе буде добре, зможеш піти трошки попрацювати. Тільки трошки, годинки-півтори, не більше. І щось робитимеш легке, бо ти ж знаєш. Останній день, коли чогось чекаєш, завжди найдовший, наймарудніший, найважчий. Це все одно, як оті останні хвилини на вокзалі перед відходом поїзда. Уже попрощалися, поцілувались, уже радіо оголосило «Проважающе, провірте, не остались ли у вас білети від'їжджаючих і освободіте вагони». Уже вкотре сказано «Так ти ж дивись, обережно, і одразу напиши «Добре», а поїзд стоїть». Я тинявся по подвір'ю, по безлюдних вулицях і нудився. Нудився. Вулицю Гагаріна я обминав десятою дорогою. Я тільки здаля слухав веселий гамір будівництва. Зате до школи я підходив разів з десять. Мене, мов, на налегачі тягнуло туди, до тієї почорнілої від дощів, розсохлої і трохи скособоченої вітрами щогли, яка стирчала посеред шкільного двору. Під час піонерських лінійок на ній веселою урочисто майорів прапор, а в інший час вона втрачала своє високе призначення, і хлопці намагалися закинути на її вершечок чию-небудь шапку. Це вдавалося дуже рідко, але коли вдавалося, то робило щасливчика у той день славним на всю школу. А хлопцям завдавало великої втіхи, бо тоді влаштовували незвичайне змагання. «Хто зіб'є шапку грудкою?» Кидали по черзі, кожен три грудки. Порядок при цьому був залізний, і хто намагався його порушити, чи то кинути більше як три, чи то кинути поза чергою, той діставав потиличника. Якось мені здорово пощастило. Я не тільки закинув шапку на щоглу, а й збив її, і шапка була не чия-небудь, а карафольчина. Він нею дуже хизувався, білозузоляста кепочка з пиптиком зверху. Цей день я завжди згадував як один із найщасливіших у своєму житті. От і зараз, дивлячись на щоглу, я згадав той свій тріумф, і стало мені тепло на серці. І захотілося раптом закинути щонебудь на щоглу. Нижпоряд чи довкола очима, я пройшов подвір'ям, потім за школу, туди, де був сад, пришкільна ділянка. Баба Маруся завжди на старій яблуні розвішувала сушити ганчірки. Та звернувши за ріг, я враз забув про ті ганчірки. Увагу привернули малюнки, виставлені у вікні піонерської кімнати. То була постійно діюча виставка робіт гуртка малювання. Анатолій Дмитрович виставляв кращі малюнки своїх гуртківців у вікні піонерської кімнати, і ця виставка весь час поновлювалася. Тепер усі малюнки були нові і всі присвячені тому, як рятували село від повені. Затоплені хати, амфібії, навантажені різним скарбом, солдати знімають людей з дахів. І таке інше. А один малюнок? У мене перехопило подих, коли я глянув на нього. На тому малюнку був намальований я. Темна, майже під стелю затоплена хата, у кутку ікона, перед якою горить лампадка, а посеред хати, тримаючись за дріт від лампочки, у воді я. Ну, звісно, то був малюнок Павлуші. І так здорово, так точно було намальовано, наче він сам перейшов це. От що значить художник? Молодець, ну ж молодець, він таки стане художником. Є таки в нього здібності. У мене щодо цього жодних сумнівів. І вперше я подумав про це без заздрості, а щирою радістю. І я вперше відчув, яке це чудове почуття – Гордість за друга. Я довго розглядав малюнки. Були там кращі, були гірші, але з Павлушиним не міг зрівнятися жоден. І мовчав же сатана, ні слова мені не сказав. От я зараз піду, прямо скажу йому, що він талант, і дам у вухо, щоб не задавався. Для талантів головне – це не задаватися. Їм обов'язково треба час від часу давати у вухо. Я рішуче попрямував на шкільне подвір'я, і раптом зупинився як окопаний. Біля щогли стояла гребенючка. Стояла і причіплювала до дротини, на якій піднімають на щоглу прапор, білу хустку. Це було так неймовірно, так фантастично, що я просто отетерів. Тю! Так значить одна з трьох невідомих – це гребенючка. Тю! А чого з трьох? Може, вона сама все це й придумала, Г. П. Г. Галина Петрівна Гребенюк. Але ж вона не Петрівна, вона Іванівна. Її ж батько Іван Гнатович, і Почерк же зовсім не її, дорослий почерк, і по телефону говорив басистий дядько. Вона ніколи в житті так голос не підробить. І листа ж дав мені таки офіцер на мотоциклі, і мені, і Павлуші. Павлуші? А може, Може, Павлуші взагалі ніхто ніякого листа не передавав і нічого, а просто він з нею заодно. Мовчав же, не признавався, аж поки я перший не почав. І Г – це Ганя, П – це Павлуша, а Г – це хтось третій, Гришка, Бардадим або що. А я дурний. Ні, не може бути. Павлуша не може бути таким підступним. Тоді взагалі нема правди на землі. Ні. Єдине, що Павлуша міг, не втриматись і розказати їй про листа. Ми з ним тоді у сварці були. А може вона сама того другого листа прочитала? Вона ж староста гуртка, збирає альбоми. А той же лист був у альбомі? Точно. Прочитала і вирішила пожартувати. А може навіть вирішила щось підстроїти, щоб посварити нас. Бачить, що ми помирились. І це їй муліє. «У, -у кирпа поганська! Мені дуже кортіло б підскочити зараз до неї і дзизнути добряче. Але я стримався. Це ж значило б визнати себе переможеним. Ні, треба щось придумати таке, щоб аж... Вона ж не знає, що я бачу, як вона чіпляє хустку, і цим можна здорово скористатися. Спокійно, Яво, спокійно, дорогий, дихай глибше і тримай себе в руках. Грибенючка потягла за дротину, і біла хустка поповзла вгору наверх щогли. Коли хустка вже була вгорі, грибенючка злодійкувато озирнулась і дриминула на вулицю. Мене вона, звичайно, не помітила, бо я стояв за рогом школи ще й за кущем. Я ще кілька хвилин стояв, а так не рухаючись. У голові роїлися безладні думки. Я ніяк не міг придумати, що б же ж таке вчинити грибенюці, як би її провчити. Іч вирішила насмішки з мене качати. Ну, стривай, будеш ти бачити. Перше, що треба зробити, це негайно зняти цю білу хустку. Павлуш не повинен її бачити. Якщо він не в спілці з грибанючкою, то подумає, що це правдивий знак. А якщо в спілці, то мусить якось виказати себе. Почне непокоїтися, чому нема на щоглі хустки, де вона поділась. І я таким чином дізнаюся. Пів хвилини, і хустка була у мене в кишені. Сонце звернуло вже на обід. Скоро Павлуша прибіжить додому. Я подався чекати його під хату.